Мурат мудреця і спитав його, що означає цей сон. Це віщування на нинішній день, відповів мудрець. Лозина, що відсилає ніж до своєї подруги, це ми самі, які не щадимо брата задля своєї користі. А шуліки то знову ж таки ми, що пожираємо чуже добро, відригуємо людським стражданням і робимо, і робитимемо те саме, поки здохнемо від своєї ненаси. Закричав Дервіш, ти шиїт, перс шолодивий, примітка. Шиїт – мусульманська секта, визнана в Ірані і Іраку, в Туреччині – суніти. І мудрець той був перс шиїт, хай почорніє голова, яку, напевно, зітнув Великий падишах заврищали дервіші. «Хто ти такий? До Кавського паші відвести його?» Навіть не здригнувся Аксакал. «Я омар челебі Анатолієць!» І цю відповідь султанові дав я. За тих крик і шепіт пішов по юрбі. Ім'я омара зашелестіло на губах вражених. «О, його, цього мандрівника...» Меддаха і Хафіза, на якого ще не звелась рука жодного можновладця, знали в Стамбулі і Брусі, в Бахчисараї і Кафі. Примітка Хафіз – вчений богослов, який знає Коран на пам'ять. «Моліться, люди!» – мовив Меддах. «Привид голоду блукає над степом. Благайте Бога, щоб не справдивилися слова пророка, про сім худих корів, що пожирають сім ситих, про сім сухих колосків, що пожирають сім налитих. Просіть милости в небо! Він звів руки, прошепотів молитву і подався у безвість розпаленого степу. Розділ другий. Зажурилась Україна, що ніде прожити. Витоптала орда кіньми маленькі її діти, Малих потоптала, старих порубала, А молодих серед дольших у полон забрала. Українська народна пісня. Цього пекельно пекучого літа господар татарин відпустив Марію на волю. Два роки тому він купив її з хворою семилітньою дитиною на Ясир-базарі і привів їх у свою тісну і темну ліплянку. Посередині татарської хати стояв килимний верстат, а за ним на Міндері стогнала недужа жінка. Примітка Міндер – підвищення вздовж стіни для спання. Вона не підвелася. Тільки скрушно глянула на невільницю, потім її скляні очі надовго вп'ялися в татарина, і враз погасли з байдужі. Як ший геурка сказала, твоя буде. Зніяковілий господар розвів руками, показав на верстат із нап'ятою на кросна основою. І зрозуміла Марія, що Бог її власник, і купив він собі рабиню, певно, лише для того, аби прожити за килими якийсь там день. Навчилася ткати швидко, крізь натягнуті нитки дивилася, як росте її донечка, тягнеться руками до кольорової волічки, уплітає їх поміж основу, стає помічницею. Прислухалась, як дитина береться розмовляти по-татарськи і сама розмовляла з нею чужинецькою мовою, щоб не дивилися на них скоса господарі, та й щоб легше було дитині на вулицю вийти. Ткала зранку до вечора і пісню наспівала, та все оту. «Ой, що ж бо то та за чорний ворон!» що над морем крякає, ой що ж бо то та і забурлака, що всіх бурлак скликає. І дивно було чути, що доня підспівує за матір'ю часто чужими словами. Татарин продавав килими, що їх наткала Марія, і годував за них хвору дружину, не забеджаючи і рабинь. За рік господиня померла від сухот. Знала Марія, що запропонує їй тепер хазяїн. Чого тільки не передумала, які сумніви не мучили її днями і у віснах, та відганяла від себе слабкості, спокуси і вагання, десь глибоко в серці ще жевріла надія повернутися на Україну. А татарин так і сказав небавом, будь моєю дружиною, Маріям, заплак. Просила пожаліти її, не може віри своєї зрадити, чоловіка свого, знакомитого полковника Саміла забути. Не наполягав татарин. Коли минув Рамазан, і мусульмани різали баранім на байрам, привів на святковий обід жінку у Білму Фредже. Злоку туркеню, примітка Фередже жіноче покривало поверх плаття у туркень. Здогадалася Марія, що це нова її господиня і заніміла від страху, продасть її тепер, господар, і тоді каяття, ганебне й боягузливе, окрутило душу. Чом не стала жінкою татарнові? Тепер же їх розлучать із дочкою. Нова хазяйка відразу дала зрозуміти, який порядок буде в хаті. Витягла з казана баранячу кістку і пошпурила нею в кут. Жеріть! Кривився на те господар та мовчав, а згодом сказав до Марії, не буду тебе продавати, хай лютує. «Ти добра, Марія, ще вчора господиня штурхала її в спину і прогрожувала продати дочку, бо що з неї за користь? Ще вчора падала Марія на коліна, обіцяючи ночами сидіти за верстатом, аби тільки не розлучали їх, а нині вранці. Коли туркеня подалася на базар, татарин увійшов до хати, Жалісливо глянув на Марійну дочку, не мав своїх дітей і сказав, ледве чутно, «Ідіть собі, ви вільні». Це слово «вільні» було несподіваним для Марії. Приголомшило воно її зовсім. Вклонилася господарю до них, подякувала, похопцем зібрала свої мізерні пожитки, схопила дівчинку на руки і вибігла. Чвалувала крутими вуличками, завмираючи від страху, що повернеться з міста Туркеня і до Женеї, бігла, ховаючись за кам'яними стінами, що заступали вікна будинків, квапилася до північних кавських воріт, щоб вийти з тісного міста на волю. Здавалось їй, що мене одна лише хвилина,